Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, De multe ispite fiind cuprins, alerg către tine, căutând mântuirea mea, O Maica cuvântului fecioară, de supărări și nevoi, mântuiește-mă! Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, Mare de chinuri și turburări, de multă măghnire, porni dublu sufletul meu, din în fecioară prea curată, liniștirea cea dată de fiul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, preține ca una ce ai născut, pregătitorul te rog, scapă-mă din nevoi. Că acum venind eu către tine, îmi e din sufletul, mintea și gândul meu, Și acum și pururașii în vecii vecilor, amin, cu trupul și sufletul meu bolind. Mă învrednicește, cercetării Dumnezeiești și purtării tale cei de grijă, ca una singură Maică a Domnului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Folositoarea vieții și acoperirea mea, Și scăpare de fecioară tu îndreptează-mă, Către ea tău adăpost, ceea ce ești în tărirea, Și sprijinitoarea creștinilor purulea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, Prisipește mănuirea ce mi-a cuprins sufletul, ci viforul scârbelor mele, s tul român. În negrăit ai născut, ești stăznidic la lumii, ceea ce ești mai ca săpânului tuturor. Slavă tatălui și fiului și sfântului Duc, ceea ce ai născut pe la ce dă binele. Care este pricina bunătăților tuturor? Intrale lui bunătăți și peste mine le vasă, ca La un ești fericirea creștinilor. Și acum și purul da, și în vecii vecilor amil. În cumplită durere, bolim eu greu cu urleam. Român, fecioară oară curată, ajutorul tău, că eu pe tine te știu. O moară de vindecare, ne și ne în drag. Izmăvește din nevoi pe rogita de Dumnezeu să că toți după Dumnezeu la tine ne Ca Și ne ca o caută -mi prea cât de Dumnezeu mă să spre necazul meu cel cuprit al grupului. Ceu! Sure. Dumnezeule, după mare milatam, ta, rugăm uneție, Auzine și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește.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 și pentru ca să-Li se ierte toată greșeala cea de voi și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, înădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe,